niyə salih ismanın baş baş əslab başdan həzə hətə kəfə aşşəmş so'ul muhader rahimehullah namazından sonra namaz güneş qalxandan sonradır yəni səb namazından sonra namaz kılmalı olmaz hətta günəc biraz qalxanacaq Və burada, Rahimullah, İbn-iqəm, radiyallahu anhələni, rəvaetim gətirir. Və burada, dir <gülüyor> ki, Pənəmbər sallallıqhəm buyurdu, Vəşşif namazından sonra namaz qılmağa nəhv etdi, həttə günəş biraz qatmayacaq. Və günəş qıbadan vaxtı əsr namazından sonra, yani əsr namazından sonra namaz qılmağa nəhv etdi. Hətta günəş biz, e, yəni ki, nəz baxmamısan. Qovadız. Mən də səyləyirəm ki, şubnə namazı namaz qonormalıqda olmaz. Mənim sinim e, sonra. Ya sonra burada Buxara əhlinin oğlu Məddəndir rəvayət edir. Və burada da gün namazdan günə çıxan vaxtı, bir də günəş batan vaxtı namazdan çəkinin. Və həmsunə burada İbn Əmən başqa vəlatində deyir ki, günəş çıxan vaxtı namazı gözlətirəm, hətta qalxa biraz. Və sonra gəlir ki, ayətinəş batan vaxtı gecikdirəm namazı hətta tam batan Və yenə Əbū Hüreyra rəziyallahu anh və Cənabiyyullahın anhu və rəda. Və bu öhdəlikdə Ənbəssallahu əleyhi SÜBDƏN, SORRA VƏ ASIRDƏN SORRA NAMAS KILMAQ Və bu məsələdə dördən edir seyir bu xarə və Amma burada aydın də bəhəd Və pəhəzilərə fəqət burada olan məsələlər nədir? Yəni burada bu xarə namaz kılmaq hökümdən dağışır. Namaz kılmaq olar, yox yox. Və şey yox su çıxan bir də batan vaxt kılmaq olmaz. Güneş çıxan, batan vaxt namaz kılmaq olmaz. Lakin, hansı namazlar? Bu namazlara, fərc namazlara aid deyil. Məsələn, durmuşsan, sübh namazından günək çıxan vaxtı, qadaqanla nə yollan vaxtı bu. Nəniyəsən, gözləyəsən, sübh günək çıxasın, qalxasın, sonra sübh qılasan, yoxsa o saat qılmalısın, o saat qılmalısın. Çünki fərc, ona aid deyil. Və ya, məsələn, əsr. Qünəs baxan vaxtı, məqrib azan olun uyudu, baxdır. Bu vaxt namaz qılmaq olmaz. Və lakin, əsri qılmamsın, hələn qılmaq da var əsri. Əsri Yəni, fəsk bu məsələlərə daxil dör. Həmsinə bu məsələ, həl, nəhv olan məsələ daxil deyil, səbəbli namazları nəmazlar. qılmaqlar. Yəni, bir səbəb olub, onu qılmırsam, sənin Qünəsini qıdxılmaqı, aydındır veya ayın tutulması veya mesela mesela mesle girmeyi bunlar sebep dahil yani, yani canazı namazının bir namazı değil duadır yani, tövbe namazı bunlar sebebdir sebebli namazlar da kılmak olar istihara da kılmak olar istihara eğer böyle zararlıysa tezilemiyor eğer iş gelirse iş, iş bilməsən, nə işləyir və danışıq lazımdır. Amma yani bələ isə gezikdirmə vəzə əvsəliyə gezikirəsən. Və bunlar da daxildir, Aydın bayın. Sonra Rahimullah, yəni burada söhbət gedir birdən, tutaq ki, Sürnazı sünneti. Sürnazı orada da bəzi yaxşıdır, günəş bir az qalxsın, soru sünneti qal, sonra. Aynındır, sünnetini saxlar, günəş biraz qalxsın, nə qədər qalxmalıdır, isə bir qarış. Təxvənə bir qarış ənin çıxıbsa, yəni, təxvənə bir qarış ənin çıxıbsa, təxvənə bu qədər. Deyilsəyəcəm, ondan sonra raxalad qıla biləyəsin, inşallah, sünneti qıla biləyəsin. Lakin, bəzilə ki, əgər hələn günəş tam çıxmıbsa, çıxan vaxtıdırsa, sərzə də olun, sünneti qıla biləyəsin, lakin, ehtiyyat kimi ilə məsəyir, gözəsün günəş çıxın, sonra sünətin dilsin. Sonra burada, e, yəni, sonra bu nə var? Məni gəlir, nə var idam, sündə deyil. Sonra var məsələ ayır, bir şey. Və minətlə, çıxan vaxtı, nə namaz qılmaz, bir batan vaxtı, yəni, nədnədə bəzi dinlərə oxşamaq, onu görə. Dünəşəyə bağda edəkənlər, ayqındırır və ondan görə bəyənilmir və o istəndə olmaz. Məsələn, kişiyə bəzi şeylə bəzənmək çox yaraşmır. Olmaz, bəzənmək qanına lazımdır. Onun görə kişiyə bəyənilmir, məsələn, qızı nə üçün haram olun o qadın üçündür. Ağqında qadın üçün bəzənə, kişi fəqət qulluq eləməlidir, nəyə? Bəzənə bilər, o, o ki, kişiyi hələ nizir. Eyvəcəl gəsin, yox, kişi qulluq elə, elə, eləməlidir saçına, daramalı, saqqalına qulluq eləməlidir, buğlarına, təmizliyinə, paltalarına fikir eləməlidir. Amma qaldı ki, bu ə, sef atmaq, bilərzi, yəni kişi gələ yaxşıdır bunlardan. Ayınlə, yəni, sefdir, məsələn, qola zəncirlərlə bağlamaq, bunlar düzgün döyün. Yani kişiye beğenilmiyor, bu tür şeyler maske olmak. Aydınlığı e, kümüş hoşlanmaz. Kümüş yine beğenilmiyor, yani boynu basmak. Aydınlığı veya el basmak. Yani kümüş üzüyorlar. Hem Çin'i, yani, mesela nehni olup, e, baksa daima, e, e, yani, Ülgüzlə qıxmaq, aldət eləmək, hərdən olar, həçməlməz. Məsəl, ümrəyə gələndə, əfizəldir, ülgüzlə qıxılsın başqırıq. Qəmrə salsınca, Allah rəhmət etsin onlara üç dəfər, ki, ülgüzlə başın qıxılsın. Sabirətlə, yarısla qısaldana da, Allah rəhmət etsin onlara onlar ülgüzlə başın qıxırlar. Sabirətlə, yarısla qısaldana da və üçüncdə dövrünüzdə deyə yaxşı qısaldana və bunu göstərək ki, diliyə rəhmət demiyorlar. Allah rəhmət olsun kankisa. Qazlədiyəndə diliyə ölmür və. Yəni, odur ki, diliyə demiyorlar rəhmət, qadisi Və xulasa, amma həl adət anlasa olmaz. Yəni, oxusuyursan bütbərəslərə. Aydınla bütbərəslərdə var vəlbəli şey, başlısası olmasın. Ha. Və səirə, və səirə, çoxdur. Yəni, xulasa odur ki, nəhv, Hükmətlərinə biri budur, günət çıxalım, də də baxan vaxt aynındır, inşallah sonra burada uxarayın. Başqa məsələ, toxun orada qalsın, gələn dəstən məsələ. Allah bilir.